ファハム、ヒストリア、ヤウォハ、ワキガマ、ナウタギリ、ウリオラ、ウカンダウォ、ウマズウマク、ヒニセヘミア・コンザ、モンダジニデディセンパガゼ、ミミナイチワ、アナニアス・エディガ、コナントウ、アケスキヤウォハ、アナウザ・コログワ、 Mwingine anawaza watu wabishi. Mwingine anawaza waha ni warundi eziifu warundi sio wa watu. Kuna kabinti kapuuzi huko mitandaoni. Yani kakiona muha anachalenge hoje zake kana muambia rudi kwenuburundi. Kaone na matama yage nkumuswa yae. Kuna mwingine akipangua kazi kigoma atapangua uamisho wa siende. Na ikishindikana ataenda kigoma kwa shingo upande kisatuwa mesikia waha ni wachawi, upia ni ugonjwa wakili. Wakati mjerumani aliona utajiri kigoma, akajinga rueli, treni na meli mwenzangu na ona wachawi, warundi na watu wabishi. Ukiambiwa huna akili unachukia, chefu. Kigoma ikombali kimkakati. Kwa kutumiaziwa tanganyika mjerumani ya rivuna mali za Zambia, Kongo, Burundi na Kigoma. Hakazipakia kunyimeli, zikaingia kunyibahari ya hindi na kuenda kujenga kwao. Kongo inautajiru wa magogo, samaki na madini yote. Wazungu wanayona Kongo. Waha hawayoni Kongo. Watanzania hawayoni Kongo wa mifungu wakili. Sisi tulivupa tauguru tukaizira kigoma, tukaizira rediakati, tukaizira ziwatanganyika waha wakabaki kuli manyanya kwenye beaches ziwah, ziwatanganyika wanaita bahari, hatama Meliz inazotikisa ziwatanganyika nizile zambi romani, Mviliamba. Kutoka Mashariki ya Congo kuenda kishansa na Lubumba, shulimba lisana kuli kukuenda da kupitia reliyakati. Tukiweka reliyakati vizuri, unga unauzalisho kibai guadodoma na hisimani ringanasungeia. Utauzoa diarasiate. Kuna wanaume wana chenambao hapo diarasim, moya anakula kilo nzima ya unga kutokea kigoma na bado huwatoshi. Kigoma kuna mengi. Kabla siyaanza kukusimulia hebu gonga chias kwanza kwa muamba Anthony Kamau na binti ya kigitau. Kwa kusapoti safari yetu ya kigoma kukuletia habari za uha na fusa zilezolala ukanda huo maziwamaku. Hapa na kusimulia kwanzia habari za mawese na migebuka mpaka habari za muami Teresa Ntare. Chifuwa kwanza mwanamuke Tanzania ili kwa shangaza wa Tanzania oleo shangalu Raisi Samia Sulu Hassan. utawazwa kuwa chifu hangaya halafu kwa tamaduni za waha mwanamuke ya kiwa chifu haulewi bali anaowa muami Teresa Ntare alimuwa Joji Shinganya tena kwa maari ji ya kamia kwenye jumbala kifalume wanapukula bila jasho famasiara nini hata wale machifu wanawaki wakibondo wakina nyamaliza hawakulewa Hila walikuwa na wapenzi tu ili ruusiwa, nyama liza alizaliwa na titi moja maskini. Kigoma kuna waha wamanyema na wabeme. Ndani ya waha kuna wahambwe wakibondo, wanyongo wakakonko, wanyehero wakasulu, wajiji waujiji na wagoma wakigoma. Ndani ya wamanyema kuna wagoma, waburi, wamasanzee. Na ndani ya wabembe utakuta kuna babondo, babungwe na bashiminje. Hapa ndo utaelewa kwanini nyarere alipiga vita ukabila. Maeneo ya ujiji, muanga, kibirizi na gungu wameja wa manyema. Wabembe na wabwari ya mii za wala samaki. Sio rahisi kwa kutakasuru kibondo na kakonko. Wao ni mijini, harafu wengi ni maustathi balaa. Wa manyema wa kigoma ndio wa kwanza kunyenga kariyako. Hata msikitu wa manyema waliupa jina lao. Lakini piha wa ndo walimsaidia sama nyerere kunye harakati za uhuru. Nakumbuka idifaizi wa ujiji ndia ilikuwa mweka hazina watanu. Alifuatana na nyerere katika safari za awali za kuitanga za tanu. Alihutubia yukuwa moja na nyerere. Halafu huyu hili faizi na kaka yake hidi tosiri wa udijiki goma, diyo waliompeleka nyerere kumtambulisha kubinamia o she Mohammed iramia wa bagamoyo. Bade utambulisha huyu nyerere, aka kubali kubagamoyo. She ramia diyo aripigere duwa ya bagamoyo bade sikuta tutuka iitu ajueniyo. Wakati hule kurazote zakuenda jueniyo, upande watanganya kaa asirimi amsinamoya zilitoka kigoma. Kuashere Ramiya mpakaleo kuna miulizi mikubwa. Hata Jacob Zuma alishinda kesi ya wizizao zibada kutoka kuhiji kuni aridha bagamoyo kuashere Ramiya. Lakini mashe wa kubwa walyoshiriki kuni harakati za ukumbuzi wengine wadi toka kigoma. Kuna she Kasim Binijuma, she Ramiya, she Mwilima, she Kibaraka na she Yahya Hussein. Interest yangu ni uhana utajiri lula la huko. Hawengine tuachanenao kwanza halafu waha siwa wabishi. Hawa ni watu unye question minds. Sio watu andiyo mzee huo uzembe hawafanyi. Kumisha wishimuha inabidi kujipanga. Hasa akisha sema kaye. Hata wazoi walivufika kigoma walipata shida na vimasolivyo vyakitoto. Kwa hivyo wakitoto. Eti unamkuta mtu nyumbani kwake halafu na muuliza hametokea wapi utoto huo Tulabaha Ndivyo walivomjibu mzungu baada ya kuwauliza nye mnatoka wapi wakimanisha sisi ni wahapa Mzungu haka zima sigara ya kiko kwa ulimi Kisha haka itangazia dunia kwamba waleja maali wakuta kigaomani waha Na mahali pale haka paitabuha Kwa hiyo, unapu zungumzia waha maana yaki ni mutu wa hapa. Kwa mukta za huo, nashawishika kutangaza urasmi kwa mbaa watu wati ni waha. Hapo vipi. Alafu, Afrika hatukuwa na makabila. Sisi, tulitambuwana kwa koozetu. Haya makabila ya meletua na wakoloni ili watugawe na kweri omifanikiwa kutugawa. Ukifika kigoma, kuna makabila ya najiona bora kuliko mingine. Na wakati wote mbele ya mkoloni walionekana ugali wa loetu Kuna vitoto vya ujiji enzi za nyuma ukivita viha vinalia Muha alionekana mtumwa, aneishi mashambani mjini walishi wajanja Mzee kasi mgovolo wa ujiji anakuambia robo tatu ya wakazi wa ujiji wa mitokia Kongo DRC Wanakanyaro sana hasa wabembe Ndiyo mana mobutu alitaka kwa chuma motu wote Kasim, anawachukia sana hawa watu kwa mba wa mifundisho usta arabu na wa manjema na wa bembe. Wa manjema yani wala samaki ni shirikisho na makabila kuminambili ya kibantu ya naipatikana kusili mashariki mwa mto kongo na kigoma. Waha nao, wana waona watu wa ujiji na kigoma mjini kama kumane wa swahili kwa maane ya wa babaishaji. Eti, hawa juu inolote na hawa kusoma. Katika kusoma si dhani kama mzee yuko sahi sana. Maana hata idisimba alietikisa nzizaki kukwandika kitabu cha dhani ya uzalendo kikafungiwa. Ni mguari kutoka ujiji. Wahenga mtakua mnakumbuka kitabu cha idisimba. Alisema alinapokuja swana la uwekizaji tuwe na upendeleo kwa wazawa. Wakamshikia bango kwamba analeta ubaguzi. Nenda amerika ni basi mgani ukawekize wone watu wakiskia unaongeakisha unahituwa muhammadiya ram kutoka burundi lakini wakikuskia unazungumza kuingereza hawa kuitemuhammadiya kutoka winguereza unaona hizo bangi hatari vitambulishewa ninda watu wakigoma wanapewa bade maudia namalum ugeji changu ya tuimikula kuwako sasa ni sikilize vizuri. Muha, mnyaruwanda, muhaya, mnyambo, muhima, mtusi, wasubi, wafumbura na wanyankore wote nindugu ndiyo mana luga zao zinaingidiana. Ko zao zinafanana na majina ya miji yao ya nafanana. Kuna kijiicha kalinzi kigoma na ngara kuna kijiicha mkalinzi. Kuna mnanila ya kigoma na munanire ya burundi. Kuna kijiji cha kiremba manyovu, kibondo na kiremba mji wa buruli burundi. Kuna muganza ya ngara, muganza ya kasulu na muganza ya butare ruanda. Kuna nkundusi rulenge ngara, nkundusi ya kasulu na nkundusi ya muaro burundi. Kuna kanazi ya kasulu, kanazi ya ngara na kanazi ya bubanza burundi. Unajua ni kwa nini? Divide in the rule. Mikosa babu Afrika hayuko na mita kanga gojania ndelele tena. Kuna abukiriro ya Kigoma na abukiriro ya Burundi. Bitali ya Kigoma na Bitali ya Burundi. Kabali ya Kigoma na Kabali ya Ruanda. Mtanga ya Kigoma na Mtanga ya Bujumbura. Kizuka ya Kigoma na Kizuka ya Rumonge Burundi. Katanga ya Kako Tanzania na Katanga ya DR Congo. Haya ni majina ya kibantu na ya asili ya wabantu wote tunajua. Ni pale Cameroon. Safari ya kunja huku kwetu ilianzia miaka elfu tatuliopita, yani miaka elfu moja kabla yesu wajazaliwa. Walitoka Cameroon na kusambaa kusini yote Afrika. Na wengine walivuka majim paka Brazil kwenye visuwa vya Fernando, Brazil ina wabantu kibao. Halafu siokuambia wakatu wanakujyehuku hapakua watu walikuwepon billi kimo kujemesisitwa kongo wafupika mapimi lakini nipi Afrika walikuwepon wa wakoisani wasandawe wadizabe wairok wahima waki bundo Uganda Burundi Rwanda Congo kigoma na Rwanda kibundo wahima wari shimaenyewe amri ma na buhima anjia ya kuenda ma bamba. Wabantu hao walipotoa Kongo waliorana na mbili kimo, wakazaliwa watu wafupi wafupi, baadae machotara waki Bantu na mbili kimo, walianza kusamba kueleke Africa Mashariki waki wakadika makundi madogo madogo wakizungumza kibantu, kutoka Kongo walingia Tanzania kupi dia kigoma na kusamba Africa Mashariki yote, wakawana na jamii zawatu leo kuepo na kutengeneza makabila kama wachaga. Warundi, wanya Rwanda, wasukuma, wanya Kiusa, wamasai, wahangaza na waha ndiyo mana waha wengi wa kigomani wafupi wafupi. Wengine wakaingia ukanda wakusini muafika na kuwana na wakosan na kutengeneza makabila kama wazuru. Wanguni, washona na wandebele. Mfanano wako, majina na miji ya kibantu ni uthibitisho tosha kwamba hawa watu ni wale wale. Hebu, angalia kwa mfano, kuna koo ya abasindi wakasulu na makamba Burundi. Kuna abajiji wakigoma na kuna abajiji wabururi Burundi. Lakini pia Burundi ilitawaliwa na ukoo wa abaganwa. Hata mfalume wakwanza wa Burundi alitokia buha. Ali tuwa muami intare watatu rushaksi. Ali tokea maeneo ya matiaso kasonu kuakina muami teresintare. Kipende chafame wa Burundi mewzani gisabo bika tabijoga. Kuanzia muakelfu njia na hamsi ni mpaka muakelfu njia mti sana nani? Akipiga na na wajerumani aliomba msada bwa na bushubi kumsaidia. Pia warundi wajitumia arithi ya buha kupigana na wanyamwezi. Lakini pia kuna koza waha zenye chumbuku moja na wanyambo, wankole wa na wahaya. Koze nyewe ni abakimbiri, abazigaba, abazilankende, wachaba, wasindi na kathalika. Ile kanuni ya tanu kwa maafrika yote ni ndugu ilijengwa katika mzingi huu. Arithi ya kigoma inaukarimu kwa mazao yote. Udongo wake ni rutu batu. Hali ya hewa ni rafiki kwa kila zao. Kipindi cha maindi na maharagi utaipenda kigoma. Kuna kito weo kinaito kihere. Kinapikwa kwa maharagi. Ndizi kulejuu kwa kinazito mazingira yake utafikiri ukomoshi. Kahawa na ndizi na ule obaridi usipime. Ukanda wa mtu malagarasi wa sukumu wanatandika mpunga. Waha siwa vivu basi tu miundumbinu ndo undu inawangusha. Kibondo kuna kijana aliwai kulima nyanya na kabatika kufuna vizuri. Lakini elikuwa natembeza tenga la nyanya bila kuuza hatimai kurudinazo nyumbani. Ukosefu wa barabara unasababisha hata wakulima wa sifaidi nguvu yao. Kwa sababu bithaha ziuziki kwa benzuri na mtu uneshe kila siku kulima kiasikidogo na kwa jembe na mkono. Waha wanamini huwezi kutajirika kupitia jembe. Ntiwontunga muisuka. Anko wake Dennis alilimamiwa kumuhama. Shamba kuuuubwa soko hamna. Alichoka walikuwa wanakuenda kutafuna miwatu kuna mazao zaidi ya naoza hakuna pa kuyauzia. Wakati wanaenda shule walikulandizi kwenye mashamba ya watu kwa shalti la kutokuenda na zo nyumbani. Kwa binadamu arithi ya kigoma haina unafuma sika tope kiangazi vumbi jekundu. Ila kwa sasa sarikali imetandika lami. Tena kwa kiwango sana. Wakimaliza barabara ya kasuru kibondo basi kigoma itakuwa Dubai kama livosema kikwete. Kikwete ndo alifungua kigoma katika hili apewe mawa yake. Naona na makamu naya na pambana. Siku za nyuma walidanganywa kama watoto ndio maana waha walichukia CCM. Kila ikikaribia uchaguzi wa kubwa walipeleka wakandarasi. Wanapima pima na kueka vijiti. Barabara zinachimbwa chimbwa na kumwagwa vifusi. Nukiwachagu watu ndo ndolee. Inatoshakuleo usikose sehemu ya pili. Chagua ibuku maja katika hisi kumi kisha lipa shiringeftano kwenye pesa. Sifuri sabatano tatu sita sita atano nene nene. Deni simpangaza kutumiya softi kope kuanje ya WhatsApp au email. Na kwa hadi kopi piga sifuri sabatano tatu sita tisa sifuri tisa sifuri saba. Vita bunifuenyewe ni ukumbuzo fikra. Wasomihuru gerezani, maisha ni kutafta sio kutaftana. Fungua ubongo, miamba ya Afrika, viongozo naishi、no、bade yakufa, viongozo liyondika majinayayo vibaya, ukumbuzwa fikra za mu Afrika, nambino kuminasita risotumi ya Yeskutubwa. Cheers. Muandaji ni dene simpaga za imeminaitwa, anani asiriga.